і, відповідно, розлютитися. Вона час від часу невдоволено порикувала, не зустрічаючи на своєму шляху нічого живого і їстівного. Її хода стала гучною, наче у тієї необережної істоти, що впала обличчям у болото. І все живе, по-під берегами, встигало поховатися і зачаїтися ще задовго до її приходу. Вона спробувала пересуватися тихіше, та, вдавалося це їй погано. Хвіст тягнувся по воді, противно шарудів і плюскотів, а лапи ваговито тупали, грузнучи в прибережній багнюці. Раптом якийсь рух біля протилежного берега примусив очимимрію завмерти на місці і спробувати злитися з сіро-зеленою стіною комишу. Знизу, проти течії, щось рухалося неритмічними ривками. Чималий, помітне здалеку. Ще за мить, очамеморя розгледіла Це було троє істот, подібних до тієї, чиї кості догнивали зараз десь далеко позаду в очеретах. Істоти сиділи у продовгуваті дерев'яні, неначе половинці яйця, і найбільший, вмостившись позаду всіх, загрібав по воді шматком дерева. Дві інші істоти, трохи менші за розмірами, сиділи попереду. Вони багато і незграбно ворушилися, не ховаючись, видавали різкі й неритмічні звуки, а задній, той, що загрібав по воді, час від часу відповідав їм низьким розкотистим голосом. Очамимря пірнула і довго-довго пливла попід водою, притиснувши обидві пари лап до тіла, затамувавши подих і сильно загрібаючи хвостом ліворуч-праворуч. Так довго, що аж проминула дерев'яну половинку яйця, проскочила трохи далі, в останню мить збагнувши, що це саме її тінь промайнула щойно угорі над головою. Тоді, різко виринувши, ящерка вдарила по воді хвостом і круто розвернувшись, кинулася на істот. Від здійнятих нею хвиль дерев'яна половинка яйця захиталася. Менші істоти ще голосніше зарепетували своїми високими голосами, а задній звівся на повний зріс, піднісши над головою шматок дерева, яким перед тим загрібав по воді. Він теж закричав щось у її бік, низько й залякуючи. Та очамимря не відчула ніякого страху. Вона знову пірнула і, вискочивши по інший бік від своїх жертв, зауважила, як ще сильніше захиталася дерев'яна шкаралупка. Та, наблизившися в притул, несподівано отримала від самця з дерев'яним знаряддям в передніх кінцівках підступного удара по носі, в найболючішу його частину, між ніздрями. Оча обурено заревла й в ту ж мить Тонший кінець продовгуватої деревини встромився їй до пащі, подряпавши під небіння і залишивши там кілька скабок. Заривівши від болю й обурення, очамив ря відсахнулась, пірнула й, пливучи, прополоскала пащу водою. Біль трохи вщух, але лють лише посилилася. Тож, виринувши втретє, ящірка, не панькаючись, перевернула плавальну посудину одним потужним помахом хвоста. Опинившись у воді, всі три істоти завершчали, заборсились, телепаючи на всі біч усіма своїми кінцівками. Вони спробували плисти до берега, причому найбільший з них одразу зайняв місце позаду від інших. Він і далі стискав дерев'яне знаряддя, спираючись на нього у воді, загрібаючи вільною передньою кінцівкою. Оченим підпірнула його хопившись самця ззаду за поперек, потягла його в глибину. Вона, не знаючи чомусь, була впевнена, що не дихати під водою може набагато довше за цих створінь. Так воно й вийшло. Трохи потіпавшись у зубах, тіло найбільшої з істот нарешті заспокоїлось. Ще раз наостанок смикнувшись, розслаблено обм'якло. Очамимря не хотіла позбуватися інших істот, і через це так само, не виринаючи, розвернулася у напрямку ближнього берега, до якого її жертви саме й намагалися дістатися. Полишивши нерухоме тіло на мілководді, вона ринулась назустріч двом меншим істотам, які бовтались уже неподалік, підгрібаючи під себе воду і завиваючи.